Частина двадцять п'ята. Розділ п'ятий. У Честермілі мілі суботній вечір. Той вечір, коли зазвичай влаштовували свої засідання леді зі Східної Зірки, а після тих засідань найчастіше йшли додому до Генріати Клеварт, щоб випити в неї вина, обмінятися найкращими з найсвіжіших непристойних анекдотів. Це той вечір, коли Пітер Рендолф і його приятелі зазвичай грали в покер також розповідаючи одне одному непристойні анекдоти. Вечір, коли Стюарт і Ферн Бові зазвичай їздили до Люїстона, щоб найняти там парочку повій у піх в салоні на Нижній Лісабонській вулиці. Вечір, коли преподобний Лестер Когінс зазвичай влаштовував спільні молитви підлітків у вітальні пасторату Святого Спасителя, а Пайпер Лібі – танці в цокольному приміщенні церкви Конго. Вечір, коли у Діпера гуло аж до першої ночі, а десь о пів на першу натовп п'яниць мав звичку скандувати, щоб ввімкнули їхній улюблений гімн – «Брудна вода», пісню яку добре знали геть усі бенди прямо з Бостона. Вечір, коли Гові і Бренда Перкінс любили прогулюватись по підручці на громадському майдані міста, вітаючись з іншими знайомими парами. Вечір, коли Алден Дінс демор його дружина Шеллі та їхні двоє синів залюбки грали в м'яч при світлі повного місяця. У Честермілі, як і в будь якому іншому містечку, де всі жителі одна команда суботні вечори вечори найкращі, створені для танців, злягань і мрій. Але цей інший цей вечір чорний і, вочевидь, безкінечний вітер ущух. Отруєне повітря висить нерухомою спекою. Там віддалік, де пролягало колись шосе 119, поки його не виварило пічним палом, лежить Оллі Дінсмор, притиснувшись до щілини в нагарі. Він усе ще вперто чіпляється за життя. А всього за півтора фута від нього терпляче продовжує відбувати свою варту рядовий Клінт Еймс. Якийсь розумник хотів було посвітити ліхтарем на хлопчика. Еймс за підтримки сержанта Гроха, не такого вже й монстра, як виявилось. Зумів цьому запобігти, довівши, що ліхтарями освітлюють тільки сплячих терористів, а не юного підлітка, котрий мало не напевне помре раніше, ніж зійде сонце. Але в самого Еймса теж є ліхтарик, і він в ряди годи присвічує ним на хлопчика, щоб упевнитися, що той ще дихає. Той дихає, але кожного разу, як Еймс знову вмикає ліхтарик, він очікує, що його промінь покаже йому – що ті вутлів дихи і видихи припинилися. Якоюсь часткою своєї душі він уже цього навіть прагне. Частиною душі він уже почав погоджуватися з правдою. Не має значення, наскільки винахідливим виявився Оллі Дінсмор, чи як героїчно він боровся. Майбутнього він не має. Дивитися, як він продовжує свою боротьбу, невимовно важко. Незадовго до півночі засинає і сам рядовий Еймс, сидячи прямо з міцно затиснутим у кулаку ліхтариком. Спиш ти? кажуть, Ісус спитав у Петра. Однієї години не зміг попильнувати. До чого майстер бущі, либонь, добдав би Євангелія від Марка Сендерсе. Рівно опів на другу розітвічл трясе за плече Барбі. Терстон маршал помер, каже вона. Расті з моїм братом понесли покласти його тіло під санітарну машину, щоби, коли дівчинка прокинеться, вона не так сильно розстроїлася. Трохи перегодом вона додає, якщо вона прокинеться. Аліса теж дуже хвора. «Ми тут усі зараз хворі», – говорить Джулія. «Всі, окрім Сема і того зроду обкуреного малюка». Від гурту машин поспішають Расті та Твіч. Падають перед одним з вентиляторів, хекаючи, починають великими ковтками хапати повітря. Твіч кашляє, і Расті штовхає його ще ближче до притоку повітря так сильно, що твіч б'ється лобом об купол. Усі вони чують той брязк. Розі ще не цілком завершила своє повідомлення. «Бенні Дрейк теж поганий». Вона стишує голос до шепотіння. «Джинні каже, що він може не дожити до світанку». Ох, якби ж то було хоч щось, що ми могли б тут зробити. Барбі не відповідає. І Джулія теж мовчить. Тільки знову кидає погляд у бік тієї коробочки, котра не більше дюйма завтовшки, і площу має якихось 15 квадратних дюймів, а поворухнути її неможливо. Очі у Джулії відсутні, задумливі. Нарешті червонавий місяць прозирає крізь нашарування бруду на східній стіні купола, сяючи вниз своїм кривавим світлом. Кінець жовтня, а в Честермілі жовтень – найжорстокіший місяць, що змішує спогади і бажання. Нема на цій мертвій землі ані бузку, ані дерев, ані трави. А місяць дивиться на руїну і мало на що інше. Великий Джим прокинувся в темряві, тримаючись за груди. Знову з перебоями колотилося серце. Він вгатив по ньому, а слідом сигналізатор ввімкнувся на генераторі, коли запас пропану в черговому балоні наблизився до небезпечного рівня. «А-а-а! Нагодуй мене, нагодуй мене!» Великий Джим ворухнувся і скрикнув. Його бідне, змучене серце різко рванулося в бік, збилося з ритму, стрибнуло, а потім застукотіло, віднайшовши само себе. Він відчув себе старим автомобілем з кепським карбюратором, драндулетом, який можна виставити на продаж, але продати ніколи неможливо. Тим, що найкраще годиться тільки на купу брухту. Він стрепенувся, судорожно хапаючи ротом повітря. Йому зараз погано, як тоді, коли довелося звернутися до лікарні, а може навіть гірше. А дзищання якоїсь величезної гидотної комахи, либонь, цикади, тут в темряві, поряд з ним. Хто знає, що могло заповсти сюди, поки він спав. Великий Джим почав намацувати ліхтар продовжуючи другою рукою стукати себе в груди. Терти їх, він умовляв серце заспокоїтись, не поводитися, мов, якесь нікчемашне немовля. Не для того він пройшов через усе це, щоб померти отут, у цій темряві. Налапавши ліхтарик, він важко став на ноги і перечепився через труп свого покійного ординарця. Знов скрикнувши, упав на коліна. Ліхтарик залишився цілим, проте покотився далеко від нього – освітлюючи рухомим променем нижню полицю зліва, заставлену коробками спагетті і банками томатної пасти. Великий Джим поповз по ліхтар, і в цю ж мить відкриті очі Картера Тібода ворухнулись. Картера підстікав обличчям великого Джима. Він відчував, як щоки йому вкриваються ніби тонкою, масною смердючою плівкою. Серце в нього знову зробило черговий тріпотливий кидок. А тоді, як не дивно, знову забилося у нормальному ритмі. Тобто, ні. Не зовсім. Але принаймні близько до нормального ритму. «Картери, синку, ти живий!» Глупство, звісно. Великий Джим розпоров йому черево, як великій рибині, десь на березі річки. А потім ще й вистрелив у потилицю. Він лежав мертвий не згірж за Адольфа Гітлера. Проте він міг би поклястися, ну майже поклястися, що очі хлопця. Він боровся з думкою, що Картер зараз простягне руку і ухопить його за глотку. Запевняв себе, що це нормально почуватися трішечки, настраханим, нервово, бо ж врешті-решт цей хлопець його ледь не вбив. І все ще очікував, що Картер раптом підхопиться сам і вхопить його, притягне до себе і вгрезеться своїми зголоднілими зубами йому просто в горло. Великий Джим помацав пальцями в картера під нижньою щелепою. Заляпана кров'ю плоть була холодною, без ніякого пульсу. А ж, звідки? Хлопець мертвий. Мертвий уже півдоби, якщо не довше. «Ти зараз обідаєш зі своїм спасителем, синко», – прошепотів Великий Джим. «Роздбів з картопляним пюре, а на десерт яблучний пиріг». Від цих слів йому покращало. Він поповз поліхтарик, а коли йому здалося, ніби щось ворушиться позаду нього, може то шелест руки, що тягнеться бетонною долівкою, намацуючи на осліп, він не озернувся. Він мусить нагодувати генератор, заткнути оте його а, а а Коли він витягував один з тих чотирьох балонів, що ще залишалися у погрібці, серце в нього знову збилося на аритмію. Він сів поряд з відкритим люком, хапаючи ротом повітря, намагаючись кашлем повернути серце до регулярного ритму. І молячись без усвідомлення того, що його молитви – це головним чином низка вимог і стандартних обґрунтувань. «Заспокій його, тут нема моєї вини. Визволи мене звідси. Я робив все, що міг, якнайкраще. Мене підвела чужа некомпетентність. зціли моє серце». «Во ім'я Ісуса, амінь», – промовив він. Але звук власного голосу його радше налякав, ніж заспокоїв. Слова про мов кості в могилі. На той час, коли його серцебиття трішки вирівнялося, хрипкий крик цикади вже вщух. Балон генератора спорожнів. Тільки промінь ліхтарика залишився у цій кімнаті, котра стала тепер такою ж темною, як і інша. Останній з автономних світильників відмихтів своє ще сім годин тому. Силуючись прибрати з платформи при генераторі порожній балон, щоб встановити на його місце новий, Великий Джим неясно пригадав, як проштампував без дій на заявці, котра потрапила на його стіл десь рік або два тому. В ній йшлося про оновлення обладнання в цьому сховищі. До тої заявки, напевне, було вписано і нові батареї для автономного освітлення. Але як він міг себе винити? Грошей у міському бюджеті завжди було обмаль, а люди не переставали тягнути руки. «Нагодуй мене, нагодуй мене!» «Це мусив би зробити Ел Тімонс з, з власної ініціативи», – сказав він сам собі. «Заради Бога! Хіба чекати від кого ініціативи – це забагато? Хіба не за це ми платимо обслуговуючому персоналу?» «Бачить небо! Він міг би звернутися до того жабоїда Берпі і попросити в нього спонсорської допомоги». «Сам я саме так би і зробив». Він підключив балон до генератора, і тут знову спотикнулося його серце. Рука смикнулась, і ліхтарик упав у погрібець, де ударився об якийсь з іще повних балонів. Брязнуло скло, і він знов опинився в суцільній темряві. «Ні!» – заволав він. «Ні, чорти, його забирай, ні!» Але відповіді від Бога не надійшло. Тише і темрява давили на нього ззовні, а його перенапружене серце задихалось. І тіпалося всередині зрадницький м'яс. «Не переймайся. У тій кімнаті є інший ліхтар і сірники. Мені лише треба їх знайти. Правду кажучи, якби Картер ними запасся, я би прямо на них і натрапив. І це ж так воно і є. Він переоцінив цього хлопця». Гадав, що Картер завтрашній, а він, врешті-решт, виявився учорашнім. Великий Джим розсміявся, проте тут же змусив себе замовкнути. Сміх у суцільній темряві звучав дещо лячно Не переймайся. Заводь генератор. Так, правильно. Генератор завдання номер один. Він зможе знову перевірити надійність підключення, що й на той заведеться, і очисник повітря знову зацокотить. На той час він вже знайде інший ліхтарик, а може навіть Коулменівську лампу. Наступна заміна балона відбуватиметься уже при повному світлі. «Це загальний принцип», – промовив він. «Якщо хочеш, щоб щось робилося в цьому світі як слід, мусиш робити це сам. Лишень було б спитати про це Когінса або оту Перкінс, що римується із п'яддю. Вони то знають». Він знову розсміявся. Неможливо було втриматись, бо це було розкішно. Вони познайомилися з цим принципом особисто. Не варто дражнити великого собаку, коли маєш тільки маленьку ломачку. Аж ніяк, аж ніяк. Він пошукав рукою кнопку стартера, намацав і натиснув її. Нічого не сталося. Раптом повітря в бункері здалося ще більш загуслим. Просто я натиснув не на ту кнопку, от і все. Сам розуміючи неправду, але вірячи в це, бо є речі, в які мусиш вірити, він подув собі на пучки, як то роблять азартні гравці в кості, сподіваючись викинути гаряче число. А тоді знову почав мацати довкола, поки його пальці не знайшли кнопку. «Боже!» – промовив він. «Це твій слуга Джеймс Ренні! Будь ласка, зроби так, щоб цей старий нікчемашний драндулет завівся! Во ім'я твого сина Ісуса Христа!» «Я прошу тебе». Він натиснув кнопку стартера. «Нуль». Він сів у темряві, звісивши ноги у погрібець з балонами, намагаючись загнати назад панічний страх, що хотів було оприявнитись із жерти його живцем. Він мусить думати. Це єдиний шлях до виживання. Але думалось важко. Коли ти в темряві, коли твоє серце будь-якої миті загрожує бунтом, думати важко. «І що в цьому найгірше?» Все, що він зробив, заради чого працював упродовж останніх 30 років свого життя, здавалося примарним, як ті люди, що залишилися по інший бік купола. Вони ходили, балакали, їздили в машинах, навіть літали на літаках і гелікоптерах. Але ніщо з цього не мало значення під куполом, ніщо таке не мало сенсу. Візьми себе в руки, якщо Бог тобі не допомагає, допоможи собі сам. Гаразд. Першим ділом світло. Навіть коробка сірників уже діло. Мусить же щось лежати на якійсь із полиць в іншій кімнаті. Йому треба лише мацати там, не поспішаючи, дуже методично, поки не знайде. А вже потім він знайде батарею для цього нікчемашного стартера. Батареї там мусять бути, він був цього певен, бо йому потрібен був генератор. Без генератора він загине. Припустимо, ти знову заведеш стартера, а що далі, коли закінчиться пропан? Та ну, щось тоді втрутиться в його долю. Він не збирався померти тут. Розбів з Ісусом? Фактично, він не спішить на той обід. Якщо він не може сидіти в голові столу, він просто уникає будь-яких банкетів. Ця думка змусила його засміятись знову. Він вельми повільно, вельми обережно просувався до дверей, що вели в більшу кімнату. Тримаючи руки перед собою, як сліпець, через сім кроків торкнувся ними стіни. Вирушив направо, ведучи пучками пальців по дерев'яній панелі, і ось порожнеча, прочинені двері. Добре. Він прочовгав крізь одвірок, рухаючись тепер впевненіше, незважаючи на чорноту. Розміщення речей у цій кімнаті він пам'ятав добре по боках полиці, прямо попереду, дива. І знову він перечепився об того нікчемашного хлопця і впав пластом. Ударився лобом об долівку і закричав, більше від несподіванки і досади, ніж від болю, бо килим на підлозі пом'якшив удар. Але ж, о господи, між ногами в нього була мертва рука. Здавалося, зараз вона вхопить його за яйця. Великий Джим підхопився на коліна, зачовгав уперед і знову вдарився головою. Цього разу об диван. Знову видав скрик, потім заліз на диван, швидко підібравши за собою ноги, як ото робить людина, вискакуючи з моря, де, як вона раптом зрозуміла, повно акул. Він лежав і тремтів, наказуючи собі заспокоїтись. Він мусить заспокоїтися, бо інакше в нього дійсно може статися інфаркт. Коли починається аритмія, ви мусите сконцентруватися – і робити довгі глибокі вдихи, казав йому той хіпі доктор Тоді Великий Джим поставився до цих слів, як до звичайної нью дурні. Проте зараз йому не залишалося нічого іншого. Звичайного верапамілу в нього не було, тож мусив спробувати цей рецепт. І воно схоже діяло. Зробивши 20 глибоких вдихів, кожного разу видихаючи повільно, він відчув, що серце в нього нормалізувалося. І в роті поменшило мідного присмаку. От лишень груди йому здавило. У ліву руку вповзав біль. Він знав, що це симптоми інфаркту, але гадав, що це може бути також і від нетравлення шлунку після всіх тих з'їдених ним сардин. найімовірніше що від останнього. Довгі глибокі вдихи чудово допомагають його серцю. Але все одно, коли вибереться з цього розгардіяшу, йому треба показатися лікарям. Можливо, він навіть погодиться на серцеву хірургію. Спека. От головна проблема. Спека і заткле повітря. Він мусить знайти ліхтар і знову завести той генер. От лише хвилиночку, ну, може, пару. Тут чути чиєсь дихання. А вже ж, звичайно. Це ж я сам тут і дихаю. І все-таки він був певен, що чує ще когось. Більше, ніж когось одного. Йому здалося, що з ним тут тепер кілька людей. І він подумав, що знає, хто вони. А це ж просто смішно. Так. Але хтось із тих, хто зараз тут дихає, знаходиться поза диваном. Хтось причаївся в кутку, а хтось стоїть за три фути перед ним. Ні, припиніть! За диваном Бренда Перкінс. У кутку Лестер Когінс з відвислою нижньою щелепою. А просто перед ним стоїть... Ні, проказав великий Джим... «Це суще лайно, чисто дурняце!» Він заплющив очі, намагаючись сконцентруватися на тих довгих повільних вдихах. «А тут так гарно пахне тату!» – спереду нього прогудів Джуніор. «Пахне, як у тій коморі, як мої дівчатка!» Великий Джим вискнув. «Допоможи мені підвестися, братане!» – озвався з підлоги Картер. «Він мене так сильно порізав, та ще й стрельнув у мене!» Перестаньте, прошепотів великий Джим. Нічого такого я не чую, отже зараз же припиніть. Я рахую в дихі, я направляю собі серце. Всі документи в мене збереглися, промовила Бренда Перкінс, і копій маю достатньо. Скоро їх буде розвішено на кожному телефонному стовпі в місті, як розвішувала Джулія останнє число своєї газети. Начувайся, твої гріхи знайдуть тебе. Книга-числа. Розділ тридцять другий. «Тебе нема тут!» Але раптом щось. На дотик, мов, палець делікатно проїхалося йому по щоці. Великий Джим знову вискнув. У протиатомному сховищі було повно мертвих людей, котрі все ж таки дихали цим неймовірно затхлим повітрям. Навіть у темряві він бачив їхні бліді обличчя. Бачив очі свого мертвого сина. Великий Джим підхопився з дивана розмахуючи в чорному повітрі, стиснутими кулаками. «Геть пішли звідси! Всі ви геть від мене!» Він кинувся до сходів і перечепився об нижній східець. Цього разу не було килима, щоб пом'якшити удар. В очі йому почала скрапувати кров. Мертва рука пестила йому за шию. «Ти мене вбив!» – примовляв Лестер Когінс, але з його розкраєною щелепою це в нього звучало як «е-е-у». -е Великий джим рвонув угору сходами і нагорі вгатився у двері усією своєю значною вагою. Двері рипнули і прочинились, відгортаючи собою вбік обвуглену деревину і навалену цеглу. «Ні!» – гаркнув він. «Ні, не торкайся мене! Ви ніхто мене не торкайтеся!» Серед руїн кімнати засідань стояла майже така ж точно темрява, як і в бункері. Але була і суттєва різниця. Повітря тут зовсім не годилося для дихання. Великий Джим зрозумів це вже після третього вдиху. Скатоване понад межі витривалості цим останнім ривком хазяїна, його серце знову плигнуло йому в горло. І цього разу там воно і застрягло. Великий Джим раптом відчув, ніби від горла до пупа в нього провалилось щось неймовірно важке. Довгий мішок зряднини, набитий камінням. Він зробив рух назад до дверей, немов людина, що силується пробрести крізь мул. Спробував протиснутися крізь щілину, але цього разу глухо застряг. З його роззявленого, хапаючого повітрям рота, з забитого горла почав народжуватися жахливий звук, і звук той був А, -а, -а, -а нагодуй мене, нагодуй мене. Він молотнув кулаком раз, другий, тоді ще раз. Потягнувся рукою вперед, прагнучи якогось фінального спасіння. Хтось ласкаво погладив йому руку зсередини. Татуньо. проспівав чийсь голос. Хтось потряс Барбі, розбудивши його рано вранці в неділю перед світанком. Він неохоче приходив до тями, кашляючи інстинктивно обернувшись до купола, до вентиляторів поза ним. Коли нарешті прокашлявся, він подивився, хто ж це його розбудив. Побачив Джулію. Волосся в неї розвилося і висіло, щоки палали гарячкою, але очі були ясними. Вона промовила. Бенні Дрейк помер годину тому. Ох, Джуліє, боже, правий, мені так жаль. Голос у нього був надірваний, рипучий, зовсім не його голос. Я мушу дістатися до коробочки, яка створює купол, сказала вона. Як мені дістатися до коробочки? Барбі похитав головою. Це неможливо. Якщо б ви навіть могли з нею щось зробити, вона знаходиться на пагорбі, майже за півмилі звідси. Ми тут навіть до машин підійти не можемо, не затамувавши подиху. А до них звідси всього якихось п'ятдесят футів. Є один спосіб, промовив хтось поряд з ними. Вони озирнулись і побачили Сема Вердра. Той докурював останню зі своїх сигарет і дивився на них тверезими очима. Він був тверезий, цілком тверезий уперше за останніх вісім років. Сем повторив, є один спосіб, я можу вам показати.